Hits FN Fredagsfrallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in. Fredagsfrallan, morgon till talkshow med Jan Holmbom. Ja, god morgon, som byggd. Här är fredagsfrådan med mig Janne Holmbom. Välkomna! Så hatefatet nybransch. Du lyssnar på fredagsfalla. Och det där var revolverkek med de dummaste. Ja, Honey, det finns många revolverkekare ute där just nu verkar som. Ja. Ni, det här är fredagsfrallan, för morgon Ett morgonsällskap, frukost ett frukostsällskap. Er kruska, i er, er, er fullkornsmacka på frukostbordet. Och idag så tänkte jag att vi skulle dyka, oss, ä, dyka ner i odlingens ä, förlovade land. Men det ska vi göra lite, lite senare. Först ska vi säga grattis till dagens ä, namnsdagsbarn, Marianne. Och Marlene, Marianne, det heter min mamma. Grattis morsan på namnsdagen. Marianne, ja, egentligen vi förknippar väl kanske Marianne med, ja, med kvinnan. Fri, hon som står där med trikoloren och, och viftar. Alltså frihetskämpen den, under den franska revolutionen. Uh, hon blev liksom avbildad som en... Bond där, där hon strävade framåt för republiken. Äldsta belägget för Marianne i Sverige är faktiskt redan 1675. Och det är rätt många faktiskt som, som har det som som namn. Ja, så det är många. Det är många som, det är många som har det som namn. Och Marlene, Marlene du eller Marlene väl. Det är väl ganska vanliga namn också, eller var i varje fall, jag vet inte nu. Nu, nu vet man väl kanske lite annorlunda. Ja, jag håller på fram till klockan åtta, sänder från studion här på Kanalgatan i Tranås. Välkommen att lyssna, klockan åtta. En, två... Hören den du lyssnar på fredagsprallan. <hör> klockan är bara elva minuter över sju men det där var klockan åtta med KSMB. Oefterhärmeliga KSMB. Hörrni, temadagar är det ju lite till och från. Och idag är det en ganska viktig temadag och dessutom en sorgens dag på något sätt också. För idag är det internationella dagen för minor och minröjning. Och samtidigt som vi uppmärksammar det här förbannade verktyget trampminor eller minor överhuvudtaget så inleder Finland förberedelserna för att lämna åttava fördraget som förbjuder personminor. Det har presidenten och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska minnesutskott fastställt. Beslutet i Finland motiveras med att Ryssland utgör ett långvarigt säkerhetshot mot Finland och hela Europa. Den finska regeringen har också beslutat att Finland ska höja nivån för försvarsanslagen till minst 3% av bruttonationalprodukten före 2029. Det innebär ungefär 3 miljarder euro. Och samtidigt bereder regeringen en reform av armén. Alltså det här pågår över hela världen nu. Är det ingen som har lärt sig vad som hände 1914? Vilka förberedelser som ledde till det här? Då? Är det ingen som kommer ihåg upprustningen innan 1939? Regeringen i Finland har i alla fall beslutat, fattat ett beslut minorna minor utgående från Försvarsmaktens utredning som blev klar i förra veckan. Enligt försvarsmakten behövs personminor för att försvara Finland. Det är dessutom möjligt att vi behov snabbt producera stora mängder, mängder personminor i Finland. Alltså, jag vet inte. Jag, jag är väl en dinosaur, en, en, en, en trädkramare, en pacifist som, som inte hör hemma här. Jag får väl bara gå då. Men inget av det lyckas du med alls Jag bara stirrar förlamad och förvirrad Du kom för nära och jag kom inte Du lyssnar på fredagsfärlan. Ja, det gör jag. Men då kan man fråga sig, vad då? Det är väl inte fallet med personminor? <laughs> Nej, men det är därför vi har åtta fördraget som 164 länder har undertecknat. För att det är nämligen så att en personmina den exploderar när en människa rör vid den eller kommer i i närheten av den. Och, och, och faktum är att alla djuren då. Alla djuren som rör sig i naturen, hur tänker vi? Ja, ja, men då kanske du säger så här, ja men vänta nu, 164 länder, då har ju inte alla länder undertecknat. Nej, precis, USA ha, har inte undertecknat, Kina har inte undertecknat och självklart har inte Ryssland undertecknat. Så därför måste vi kanske inte vara med på det där fördraget, eller hur? För man vill ju vara som Ryssland, där det är tillåtet att slå sin fru bara man gör det i hemmet. Fy fan, var är vi på väg någonstans? Jag blir galen, jag blir galen. Listen to the Friday brunch. What? Du lyssnar på Ja, det gör jag Nu har jag lugnat ner mig lite. Oh, Det här är Janne Holmbom, det är Och låt oss bara lämna det här med minorna för en liten stund. Oh, titta på nästa tema då som är mycket mer behaglig. Vet du vad en porcana Eller en mörkva? Eller en havotch? Eller en sanhoria eller en karotte, eller en carrot. Ja visst, det vet jag. det är morotens dag idag också. Morötter som är så gott och som man kan äta på så många olika sätt. Råa eller kokta eller faktiskt ungstekta. Morötter är oerhört gott och nyttigt också. Eh, vet ni att i Sverige så, så odlas det morötter i, i hela landet. Vad De flesta av största morotsodlingsområdena de finns i Skåne, Gotland, Halland, Västergötland och Östergötland. År 2008 så odlades det 92 000 ton i Sverige. Bara en tredjedel odlades i Skåne. Faktiskt. Så sannolikheten när du äter en morot som du inte själv har odlat är att den är odlad i Skåne. Ja, ja, så är det. Och det här är det morot. Det, tror jag, det vet jag inte. Odla frästen. Det, det är ju det vi ska prata lite mer om idag. Vi ska prata odling. Ja, men det ska bli jättekul. Vi ska slå en signal till Jimmy Nilsson. Eh, som eh, driver Ryckesby handelsträdgård och höra vad är det man ska tänka på nu när odlingssäsongen har dragit igång eller ska dra igång. Ah, vi ska se om vi får tag i Jimmy På Du lyssnar på fredagsbrunstjänst. Ja det gör det. Och nu mina damer och herrar. Nu kommer vi till pudens kärna För nu ska vi prata odlingssäsong. Och då, då, då tänkte jag att det här har jag ju inte tillräckligt gröna fingrar för. Så, så då slår jag en signal till Jimmy Nilsson på Ryckelsby handelsträdgård. God morgon Jimmy. God morgon, god morgon. Hörru du, ähm, ja, har du gröna fingrar? Eller är de jordskitiga? Ja, eller? ja, ja. lite skit under nagra i alla fall. <laughs> ja, det blir så, eller hur? Ja. Du, ska vi, så här, är, är, är, har, ska man, ha, är odlingssäsongen igång? eller? eller? Ja, Den ja, är jajamän. det? det, det? Ja. Och ska, man pratar om olika växter. In, in i växthuset i alla fall. Ah, okay. Ja, okej, det är där va. För det är ju ganska frostigt på nätterna fortfarande. Ja, ja men ljuset betyder väl oerhört mycket kan jag tänka mig. Ja, men det är skönt nu varje dag som det blir längre dagar så att det är jätteskönt. Men om vi ska prata om odling nu. vi är i växtzon två i här i Östergötland och är det så eller Ja, växtzon två eller växtzon 2 3 så det lite olika. okej, lite beroende på Va, va, va, va, va. Nu, säg nu att jag, jag har ju ett litet trädgårdsland hemma. Så, va, va, va, vad, ska, vad ska jag göra nu? Ska jag börja med att förgro eller är det för sent? Eller, vad, är det... Nej, då, men eh, potatien är ju lagom att sätta i början på maj. Där eh, en täcker med harm och sånt så kan den ta lite tidigare. Men den ska ju inte ha någon bråska utan den kan gärna ligga några veckor. På förgroning in i värmen så att den är bara varmt och ljus så kan han ligga i flera veckor på ah, förgroning Så det blir korta fina gröna groddar va så att... ja okej, ja. Och då tänker jag så här, ska jag, ska jag, vad, vad ska jag välja för sorter då? Ska jag ha, bara, ska jag ha tidiga och sena eller? Hur? Alltså potatis Nää, är det gött? Ja nej, ja nej, men det, kan, det är ju precis Mark en del tycker inte om den där tidiga potatisen och då väljer ingen de sena men blandar lite så Det finns ju sådana här lådor ibland som man kan ha med fyra olika sorter. I Aha, just det. Har du men, de är ganska, dyra. Nej, de har inte jag men de är ju, blir ju ganska dyra så att men ja. jag tycker ju att eh, de tidiga sorterna, många sorter är ganska bra faktiskt. Så att, jag, jag för mig att det finns en som heter Svift eller något sånt där va? Ja, just det. Solist har ju en bra och jag ja. äter fortfarande av som en är färdig färdigt i sommar som man kan äta hela året egentligen då finns fortfarande att äta av så att, eh. alltså, jag tror att vi hittade en förra året också som heter Kjeri eller något sånt där tror jag ja det är ju en av mina favoriter så alltså, alltså, ja. god den är vet du ja, ja den är jättegod alltså Men... Amadin är god också jaha vad så Amadin? Aha, ja, det. ja, det är ju en mandelpotatis. Den ja, okay, ja. Men lite söt nästan då. Nej, kanske inte Amadin. Nej, nej, nej, det är det, det namnet mandel. Vet jag vet inte var det kommer. Eller att han ser ut som en mandel, själva potatisen. Ja, ja. Bara formen. Så. Ja, det är klart. Ja, ja. Men det, mandelpotatis, det är ju sånt där de odlar i Norrland, vet du. Det ja, det? just det. Precis, ja. ja. Och sen... En klassiker är väl också Asterix. Men det är väl en sen sort, eller va? Den är den sen, ja, ja men, sen. Men, men... men den är också ganska lättodlad. Så den är ju ganska högdoms assistent. Så att den, ja, den är bra. Ah, Okej, okay. men du, vi har ju ganska mycket lerjord hos oss. Vad, vad ska vi tänka mm. på då? Ja, det är ju bra att blanda upp ett mycket med löv och torrmull så att det blir lite lättare för potatisen för att det är ju hårt med leran alltså. Så det är ju inte den bästa jorden för potatis egentligen. Nej, nej det är ju inte det. Nej. ja men om, man, om, jag, om vi, om vi säger Nu har vi liksom slagit fast att vi, man, kan, man, man kan och man behöver inte sätta allt på en gång egentligen, eller hur? Nej, nej, nej. För man kan oh, sätta det så här, och gräver man upp på käkar och käkar så, sätt, och så ja. att man liksom så, att man, Aj, så, att, man får, så ja. att man inte behöver skörda allt på en gång. Nej, visst. Och likadant om du odlar in ink, till exempel en jättestor ink, ja, då, då, då lägger du bara lite grann, några centimeter med jord i botten på hinken så lägger du kanske två, tre potanser i botten och fyller på lite grann jord och sen låter du dem växa igenom den jorden och sen fyller du på lite jord. Igen. Sen kan du lägga på några potanser igen och fyller på så till inken. Alltså. Okej. Okay och så lyfter du och plockar den på potatsen underifrån och så går tillbaka igen. Så. Men det var ju smart. Alltså, att mm. odla på höjden med andra ord. Ja. ja. Och när jag, när jag odlar i hink, då slipper jag kupa också, eller? men Då gör jag den där kupningen när du växer igenom. Alltså, så, så fyller du på mer jord istället till där, för du bara lägger lite jord i Aha, botten. Just, i hinken alltså. och så fyller du på efterhand. För, för kupning är helt, det är helt avgörande, eller hur? Ja det är ju för det blir ju gröna potatis annars, så att... Och det, det är livsfarliga. Det är, ja, det. ja, nej det är inte bra. Nej. Men du, Jimmy, om jag då, om jag säger, ja, men har vi fått ordning på potatisen vad, vad tycker du mer man ska odla för någonting ätbart? Har du några tips? Ja Det är ju alltid lätt att odlat men eh, många fett är ju så fruktansvärt mycket tomatbranter och då blir det så att folk tappar sugen för det jobbigt istället och ja, sköntat var så att eh, Börja med några hinkar och sen prova sig fram om man inte har odlat något alls förut så tycker jag att det är en bra tips att den börjar i lite hinkar först och sen om man vill ställa emot någon ruta någonstans och odla lite mer och direkt i backen så går det bra med. Ja, just det. En, men du men... lite gurkplanter. Gur gurker. Men de, mm. alltså de blir ju oftast bäska, är de inte det? Nej, men de nya sorterna, om du väljer är lite dyrare för att de är partenokarpa karpa som det heter. De är bäsk, bitterfreja, ah, alltså, okay, Ja, okej. De... Det är väl jag ja. som har köpt något. Det har väl inte handlat av dig då? Jag köper på mm. sånt där förmodligen. Ja, just det. Ja, mm. nej, men de är inte så vanliga, de där bäska gurkorna Men om du lägger in som det vi inte ättig och som ligger länge i lag där den försvinner bitterheten. Det är bara när du äter okej. Okay, okay. Ja. Men du, vad äter äh, tomater? Finns det, finns det snoppningsfria tomatplanter nu för tiden? Eller? Ja, det finns busstomater som det heter som du inte behöver kyva uh, som det heter. Var, då, så varför så. måste man kyva dem? Ja, de gamla, eller mycket sorter det är ju för att kyva växtkraften som kommer i en grenväck utan han växer upp och blir så himla lång och det ja, blir okay. även tomater på den så den kan ju toppa bara den om den tycker att ja, okay. men mot slutet på sommaren så behöver den plocka den alla tjuvar så att då ökar det skör. det hinner inte mogna annars. Men du, till gurkan och tomaterna så vill jag ju ha någon sallad också då. då. Vad, ska jag, mm. vad ska jag odla där då? Ja, men en vanlig plocksallad det är ju smidigt och odlar den, plockar den bort och äter ispärssallad det är ju lite svårare men det, och sen att den lägger någon duk på sen slipper och få några insekter och ja. mask och äta upp sal salladen för det är ju det som är också problemet att uh, masken tycker om sallad så ja. men ja, plockssallad är ju fantastiskt det är också också där att, att ja, då, då har man ja. ju det, det, då, då odlar man det då har man sallad hela säsongen ja. och, och, och, och, och, och sen kan att den inte sätter så med än kanske en halv meter, en meter där på mycket platsen har och sen att den gör om den några gånger under säsongen. Ja, så. Men du, men, men, mördarsniglar, vad gör man med dem? då? Ja, eldar du med ved så kan du ju ta vedaskan och slänga ut runt i kring så skyddar du ju en hel del. Ah, det okay. tycker du inte om. Det ja, vill du inte kräla i? Det, det nej, det vill du de nej, ja. nej, Ja, det tycker du och har du sandjord så det är bra att du har ett luckor kvunt i för då går det inte heller för att få det sand på sig så det tycker ja, vi heller jag tycker inte om, heller om. Nej. Nej. Ja. men, men du... leran är ju inte lika bra för det tycker ja, du gör ju det, om det. Och, och gärna mm. det är lite fuktigt i gräset ja, och sådär ja, också så. ja, ja. men då har vi fått, då har vi fått vi har nästan fått ihop en sallad också eh, socker, ja. sockerbönor är ju oerhört tacksamt också ja, ja sockerärtor ja, ja, ja. det är ju gött det, fast det. Ja, det, det, det de hinner nästan aldrig in tycker jag. De äter man av. Nej, de, nej, det går nog <laughs> <så> att direkt. <ja. laughs> Men du säger, vill man ju ha lite snyggt och fint runt sig också? Inte bara vara nytt utan man vill ju kanske hjälpa lite pollinatörer och så. Vad, vad, vad ska man tänka där då i, i, i, i trädgården? Vad, vad, är det något ja, nytt på den, gång i år? Eller? Nej, det är länge precis. Nej, det vet jag inte om. Nej. Det är något nytt. Så. Nej. Utan, utan alla. alla insekterna om och att i början nu så klipper inte gräsmattan för tidigt så finns det lite blommor i gräset som och insekterna ja, tycker just om också. Ja, just och då hjälper det ju till att kommer det insekter så hjälper det ju till att befrukta dina fruktträd och så med. Så att ja, ja, visst. För det måste för man... In Insektsholkar är ju bra med. Det har varit väldigt topp att folk bygger så att det ja, är det De blir rätt snygga också tycker jag. Ja, ja. Det, blir, det blir snyggt och det är ja. särskilt och själv, så det blir, det blir som ett äh, konstigt trägångsrom. Ja, men du äh, fruktträda. Va, va, va vad ska jag om jag, säger, alltså, jag nu ska jag investera i ett fruktträd i år? Vad ska jag välja då? Mm. Ja, råm är ju min favorit såsom. Alltså. Ja, det är de. Äh, Katja i där. Okej. Okay. Det är mm. Katja också eller? eller? Ja hon, ja ja men för Vi hade vi hade ett päronträ men det, det, det, det, blev, det blev nästan aldrig någonting av det, jag vet inte. Nej, päron är ju lite svårare alltså men han brukar ju päron trivas ja. på men hade du bara hit så kanske det inte fanns någon maket som ja, det var pollinerat. Var det, var, det, var, det, var, ja. det fanns inte mm. två päron om man säger så. Nej, <laughs> Nej <laughs> utan det, det, det, det var en pollina pollinator så, och det är ju samma med Äpplemät, det räcker ju inte bara att mäta äppleträd utan du måste ju ha en make som... Ja, precis. Men, men... Men idag är det smidigt med, med nätet så då kan du ju söka själv. Vet du bara vilken sort du har så eller söker du söker och bara så får du fram vilken det ska ha som det passar ihop med. Ja, du jag, jag, avslutningsvis då. Ska jag måste, behöver jag inte görsla något också, eller? det är bra med lite hönsgödsel eller kogödsel är alltid bra. Och det, det, när man köper sånt av, av dig då har det brunnit och sådär så att man inte... Ja. Eller? Det, ja, men det är färdigbrunnen gödsel. Det är riktigt kogödsel på säkert alltså. Så det, ja. det, hönsgödningen den är ju torkad så den ligger ju i, i det är en torrprodukt så det är det allra smidigaste ja. att gödsla med. Ja. Den bunden med Vindemedel så det luktar inte så farligt heller så. Ja, ja, du, de var ute med tankbilen igår så jag kan tala om att det luktar, Nej, det luktar, det luktar gött. Ja, <laughs> ja. Ändå, om man säger ja, så. Ja. Det, är... det luktar vår. Ja det gör det faktiskt. Det, det det är verkligen. Ja. Och, eh, jag var ute och cyklar om dagen så såg jag min första citronfjäril. jätteglad. Ja. Och det brummade mm. förbi en stor humla här en morgon också. Alltså ja det är, det är något speciellt med den här årstiden. Ja man har en... Jag hade en stor padda in i växthuset igår och var alltså jättestor så det det. jag så grävde ner sig i en kruka bland blommorna sådär. <laughs> ja, det är mm. underbart. Ja, hur, ja. hur, hur har, du, har du öppet i helgen eller? men lördag och söndag mellan 10 och 12. Ryckesby, Handsträdgård. Ja. Och, och ja. känner man igen rösten så, så, så, och bor det i Tranås, så kan det ju vara så att ibland så kanske man träffar dig på, på torget också. Ja, jag har då. Nästa år. fredag så kommer jag in till så Ja vad trevligt. Du, tack ja. snälla Jimmy för att vi fick prata lite med dig. Ja då. Ha en så riktigt bra. bra fredag så hörs vi. Ja. Om dig. Tack så mycket. Hej hej. hej, hej. Frilas morgon till två med Jan Holmboe i FFM. Hattar, stormhatt så alternativ sin mannen och log hattifnatt så finskan på skäret high hat sa kroppa och åt golabki top hat sa mannen med randiga byxor transfett top hat sa Fred och log i frack och klack hatti frågade folkpartisten som inte fanns längre sedan stoppade vi ner allihop i en ask. Hattask. Locket på öppnas efter behov. Du lyssnar på fredagsfärlan. Ja, du gör morgontidig radio om med mig, Janne Holmbom. Och vi fick lite odlingstips. Potatis och gurka och tomater. Utan Jimmy Nilsson på Ryckesby i Har ni inte varit där så googla reda på det och besök honom. Och där hittar ni massa spännande saker. Ner mot Lillån, där så, så finns det ah, fantastiska träd också. Om man är en sån som vill, vill liksom köpa träd och plantera träd. Ja, det, ah, det, det är mycket läckert. Här finns mycket, mycket, mycket, mycket, mycket mer. Också. Jo hörni, alltså vårtecken. Ja, ja, I de här dagarna så går man liksom och samlar på vårtecken och precis som jag sa till Jimmy så citronfjärilarna bara fladdra runt mig och, och humla han. Och, och, och häromdagen upptäckte jag att de, hade tagit bort, att de har tagit bort snöpinnarna. Snöpinnarna längs småvägarna är borta. Kanske längs de stora vägarna också, det har jag inte ens reflekterat över. Men, så det är ju också ett, så här, ett tydligt vårtecken och tranorna kommer när man är ute och går på månaderna så hör man tranorna och ibland så ser man de rackarna också de är så vackra det finns egentligen bara en fågel som jag, som jag tycker är ännu mer mystisk och sällsam än tranan det är hägen och i Lunnefors så bor hägen i forsarna och, ibland, och den är väldigt skygg och när den Flyger iväg så, så känns det som en, som en eh, välklädd äldre eh, gentleman som, som säger: Nej, nej, nej, nu kommer ni lite för nära. Och, och, och fors är nu på plats. Ja. Bara det. Och Forshärland som är lite större känns det som än, än, än Sädeshärland. Men, men har ungefär samma rörelsemönster. Oh, och det är klart att strömstaren har vi ju sett hela vintern. Men, men han vårbadar just nu. Han står där på sin lilla sten precis vid vattenbrynet och, och niger lite. Och sen dyker han rakt ner i det forsande vattnet. Ah, det är något speciellt med våren. Verkligen. Yeah. Du lyssnar på fredagsfärlan. Ja, det gör det. Jag stod där och glömde bort att jag sände radio mitt i allt och läste en intressant artikel om tjurfäktning som förbjuds i Mexico City. Eller i Mexiko överhuvudtaget. Man, ja, man får fortsätta med tjurfäktning men man får inte skada eller döda tjuren. Men man ska fortfarande stå och vifta med något badlakan eller vad det heter, mantel för, för att, men man får inte på något sätt skada djuret vare sig på eller utanför arenan ja, ett litet steg framåt för mänskligheten, nästa steg är väl liksom att låta tjura vara tjurar istället för att hålla på och hetsa dem men ja, vi får ta ett litet steg, ja, men flera vårtecken när vi ändå håller på, ja men allt grus är ju på väg att sopas upp, inte minst här i Tranos utan runt omkring så körs små maskiner som samlar upp allt grus efter vinterns säkerhetsåtgärder på våra vägar och gator. Och inte nog med det. Igår la jag om till sommardäck, ja ja eller ja ja, men igår så la de om till sommardäck på lilla bilen. Så nu kör man ju i en, en veritabel tystnad. Ja, det var ganska tyst innan också. För jag har faktiskt valt bort de där dobbarna. Eller dubbarna eller vad det heter. Och det, jag tycker att det funkar. Peppa peppar ganska bra. Men sommardäck är ju ändå sommardäck. Man, man tänker så här, gud sommardäck. Det gör ju liksom att våren på något sätt ändå försmak av sommaren ja, så tänker jag och man måste ju försöka hitta de här fantastiska ljuspunkterna i en tillvaro där vi faktiskt bestämmer hur framtiden ska se ut, vi tillsammans om vi bara bestämmer oss för att vi vill se ljuset, vi vill se värmen, vi vill se att vi faktiskt möts som vänner i framtiden det är vi som kan åstadkomma det. de andra kommer ju inte hjälpa till utan det är vi. Och med de orden så önskar jag dig och det dina en riktigt skön helg. Hoppas ni gör något roligt. Hoppas ni har trevligt. Missa inte byggdes folkhögskola som har öppet hus imorgon till exempel. Om du är sugen på att lära dig något nytt eller ta reda på vad du skulle kunna ta lära reda på. Eller så ses vi på torget om det inte regnar. Så startar vi väl någon form av revolution. Eller hur? Ha det bra. skött om er. Hej! Måndag morgon till tv show med Jan Hornbom i f